Глава 4. Анатомія Марлен. Після того, як з'явилася моя третя книга, почалося якесь колоквіальне пекло презентації, поїздки, інтерв'ю. Щоб відбитися від журналістів, я навіть підготував стандартні з дозволу сказати тези, котрі роздавав бажаючим, але це не допомогло. Моя коротка популярність була такою всеохопною, що навіть бульварна і медична преса не гребувала мною. Я перестав слідкувати за публікаціями і за тим, що відповідаю на дурнуваті запитання, і, як виявилося, дарма. Слово не воробей і не синиця в руках а радше гордий буревісник, котрий літає, і так далі. Читачі реагували на ці всі бздури дещо стереотипно. Доводилося вигрібати з поштової скриньки купи кореспонденції. Як правило, я викидав листи не читаючи, але іноді, з нудьги, з нічеві або коли конверт привертав увагу, маркою, каліграфією чи штампом благодійної фундації дозволяв собі невинні розваги. Лист, із якого почалися пригоди – Виділявся зрешти лаконічністю адреси. Місто Львів, письменникові Окрю і Ржону. Дивно, але він дійшов. Чи то поштаркам вже намозолили очі моє нетутешнє ім'я, чи то все знаючи нишпорки із секретної контори слідкували за моїм листуванням, та факт залишається фактом. Я отримав це. Щиро кажучи, на початку я був переконаний, що маю справу з розіграшем. Багато колег... Трохи ревнуючи мене до успіху, було б не від того, аби помститися бодай невинним жартом. Однак, уважно прочитавши листа, в друге і в я зрозумів, що такої перфектної стилізації не втяв би жоден із знайомих. Навіть Чемодан, на що вже геніальний імітатор не спромігся б на таке? Це вже поминаючи той нюанс, що чимоданові цілком вистачало власного успіху. Він навряд би бавився б у такі дешеві розваги. Я передрукую це лист із збереженням правопису, пунктуації та приватних координат, аби ви зрозуміли мої неспокій і сум'яття. Отже... 27 липня 2000 року. Шановний пане Окрю, я мала приємність читати зустрічі з вами у газеті «Експрес» від 6-13 липня, Мушу знизнатися, що ви мене зацікавили. Особливо це, що спокусили б Мерлін Монро. Я бачила з неї декілька кінофільмів у Польщі, коли я була у 70-х роках у рідної сестри у місті Щецін. Один з них пригадую під назвою «Ксіче і Актуеса». Трохи пишу віршики, які друкуються в газеті. «Винниківський вісник». Не знаю, чи ви читали… Це правда, що у 1996 році був надрукований мій віршик у газеті «Нескорена нація», номер 9 під назвою «З любов'ю до України», підписаний «Містом Вінники» Аліція Бобек. Я вдова, пенсіонер. Один син мешкає у Львові, другий у Нью-Йорку, жонаті. Колись працювала в політехнічному інституті. Можливо, і тоді, коли ви навчались. Виступаю на радіонезалежності. Мене записують вдома себе слухаю. Ну а коли виступають для польської передачі, то безпосередньо у мікрофон. Знайомо багато років з Миколою Філаретовичем Колесою. Ми спілкуємося польською, бо у мене відчувається акцент. А потім переходимо на німецьку. Професор студіював у Відні. Мій чоловік був родом з Ружнятівського району, там багато мешканців по фамілії Бобик. Написала пару пісень, правда, котрі проспівала вперше у Миколи Філаретовича. І він казав мені записати на касету. Касета була у пана Ігора Білозіра, він люб'язно згодився написати музику, але, на жаль, не суділось. На днях я була у пані Ольги Білозір, вона мені дуже сподобалась, звернулася до мене з проханням записати її пісню, яку я виконую під назвою «Найдорожчий мій». Пане Окрі. Якщо час вам дозволить і ви будете у Львові, прошу вас відвідати мене. Я мешкаю дуже скромно. Маю півдому по вулиці Керненського, 10-2. Якщо ви приїдете у Винники, якщо будете їхати маршруткою з вулиці Валової, то номер 36А ви доїдете до магазину Виничанка. Потім спитайте, де молочарня. За молочарнею перша вулиця, направо і по правій стороні п'ятий дім. Я хотіла би, щоб ви записали собі декілька пісень, які своїм часом співала Марлен Дітрих. На жаль, я не маю магнітофону. Вам необхідно буде привести з собою також мікрофон і касету. Я не все зрозумів у цьому листі. По-перше, що означало те, якщо будете у Львові. По-друге, що має спільного «Моя любов до Мерлін» із піснями Марлен Дітрих які, до речі, за бажанням я міг би легко стягнути з інтернету. Ну, але все це я списав на старечу девакуватість бабці Аліції і на деякий час цілком забув про лист, ув'язнувши в чергові круговерті поїздок? Повернувшись десь за місяць, абсолютно висотаний спілкуванням із столичними мешканцями, цими позбавленими самоідентифікації київськими овечками Долі. Я замкнувся в хаті і від безділля гортав старі журнали та переглядав неактуальну вже пошту. Лист пані Бобик знову не залишив мене байдужим. Я вирішив, аніж тупо переховуватися в помешканні від приятелів, може краще таки з'їздити в ті довбані винники. Всяка така розвага. І наступного дня... Взявши під пахву старенький шарп із касетою Боба Ділана, на яку мені не шкода було переписати навіть вінниківські коломийки, я поперся на маршрутку номер 36А. До Валової треба було проїхати кілька зупинок трамваєм, і я вважаю, що несподіванки почалися вже тоді. Розчовгана червона двійка, підреставрована рекламою прокладок 5 крапель», судячи з назви, вони призначались для останніх днів менструації, з розгону в'їхала на перехрестя, коли вже запалилося червоне. А далі сталося те, чого я ніколи раніше не бачив. Трамвай дав задній хід. Зрозуміло, такого маневру ніхто не сподівався, і за хвилину позаду двійки утворилося ціле звалище побитих авто. Я не став дочікуватися, поки власники джипів і бумерів поставлять водія на лічильник, і подався на валу пішки. Незважаючи на неділю, маршрутка виявилася порожньою – я цілком успішно гасив Бобом Діланом блатну попсарню, яка лунала з радіо. Протистояння тривало хвилин 15, а потім водій не витримав і висадив мене посеред дороги. Я не протестував, бо й справді не був певен, що Ділан кращий за прості прощання ніж Діра В результаті до винників добрався вже десь коло полудня. На додаток через того Боба Ціммермана мені скінчилися батарейки. А отже шансів отримати на халяву співи «Дітрих» майже не було. Та я не дуже цим журився і намагався, не питаючи дороги, знайти, якщо не молочарню, то бодай крамницю Винничанка. Не в мегаполі ж потрапив. Проминаючи церкву і подивувавши, що прихожани гуртуються назовні, побачив на церковних дверях табличку «Перезмінка». Враховуючи трамвай, це був уже другий приклад, не баченого раніше. «Перезмінка, думаю я про себе». «Перезмінка. Цікаво, чи переривають для такого відправу? Чи відкладають хрещення і шлюби? Чомусь уявився священник, що наминаючи бурек на захресті?» Венничанка виявилася крамницею канцтоварів, де на вітрині серед зошитів та олівців стояв гіпсовий христос, розмальований у брудно-бордові кольори. Що ж, хоч якась компенсація за невідбуту службу Божу? Під товарами стояла беззуба стара в кокетливому капелюшку і цілком індиферентно повторювала. «Пожалуйте на притулок! На притулок пожалуйте! Для бездомних котів собак!» Оригінальна слогана потішила мене. За весь час пересування винниками я перестрів лише одного котяру. Та й той був відгодований неначе на забій, ішов перевальцем, перевальцем важкохекаючи. «Ти б бабуленько до Львова поїхала», – подумав я. Там на твій перформенс знайшлися поцінювачі. Молочарні ніде не було видно, а ззаду ще довго долинало шамкотіння. «Притулок! Для бездомних котів собак, пожалуйте!» Втім я без вагань звернув першу вулицю праворуч і відрахував п'ятий справа дім. Двері відчинив приязний миловидний хлопчина, чиї приязність та миловидність мало відверто єговістський характер. «От чорт налякався я!» Може вони тепер і таким робом заманюють неофітів? Настрою для теологічної дискусії не було зовсім. Перезмінка у церкві? Христос у канцтоварах? Невже ці винники – резиденція свідків? Хлопчина запросив мене до хати, це таки виявився дім. Хлопчина запросив мене до хати, це таки виявився дім бобиків. І традиційні ікони у кутку мене трохи заспокоїли. А пані Аліція? Вона зараз буде. Зачекайте поки що тут. Хлопчина вийшов. Я роззирався по кімнаті та нічого екстраординарного не зауважив. Прості радянські меблі, на тлі яких дубовим дисидентом виглядав старий Креденс, вишивані рушники, світлини на стіні. Цілком можливо це і була Марлен Дітрих, обіймала яку жінку, чому б ні. Але оскільки з була любительською, ідентифікувати біля убесті мені не вдалося. Набір книжок на полиці теж видався нічим непримітним. Гомін, Гомін по Діброві, енциклопедії української РСР, історія запорізького козацтва, роксоляна загребельного, віртуальна кулінарія Дарії Цвік у кількох примірниках, анатомія і фізіологія Попова та підшивка окупаційного варшавського часопису «Фала». Я витяг перший ліпший журнальчик, розгорнув і тут мушу визнати, моя оповідь заходить в глухий кут. Зовсім не знаю, що мало б відбуватися далі. В мене є, звичайно, пара ідей, але всі вони видаються мені безглуздими і провальними. Розважте самі. Згідно з першим сюжетом, хлопчина мав би вивести на інвалідському візочку древню, як історія козацтва стареньку, почалася б розмова, що плавно перейшла б у старечий монолог, радше автобіографію, з якою випливло б, що пані Аліція – ровесниця Марлен – «Ба більше, її вічна суперниця і дублерка». «Так-так, пане Окрю, я супроводжувала її всюди, без мене вона не награла б жодного фільму, не заспівала б жодної пісні, навіть Лілі Марлен». А сама Дітріх у Бобиковській інтерпретації виявилася б бездарною почварою, закомплексованою ревнивицею, що завжди відбивала валіції чоловіків, включно з легендарними Жаном Габеном та Максиміліаном Шеллом» які закохувались в голос Аліції, думаючи, що це глухе грудне контральту, видають голосові зв'язки блакитного Ангела, хоч насправді це була Еліс. Бобі Еліс, як називали Аліцію в Голівуді. А ще пізніше, коли в Ангела від зловживань почали пухнути ноги, пані Бобик змушена була й танцювати в кадрі замість зірки. А все, що ще могла робити німецька Нездара, це вештатися по ресторанах, вбрана в мужеські строї. І це зовсім не від вишуканої стильності, як інтерпретувала преса, а винятково з метою приховати варикос, А все ж, а все ж, продовжувала б обійдена славою Еліс Бобек. Ви знаєте, пане Окрю? Ви знаєте, що означає слово «безсмертний»? Люди, яких ще за життя нагороджують таким титулом, насправді не можуть померти і не вмирають, запевняю вас. І навіть після смерті продовжують жити, що правда раджа у подобі привида. Це не зовсім привиди, але назвімо їх так, аби вам було зрозуміліше. І ви знаєте, чому з останніми роками Дітріх не дозволяла фотографувати себе? Зовсім не для того, аби залишитися на знімках вічно молодою. Вона просто зробилася невидимою для фотоапаратів і дзеркал, до речі. Та незважаючи на все, пане Окрю, світ влаштований справедливо, ви ще молодий, ви ще цього не зауважили, та Бог добрий, насправді справедливий. Він же знає, хто дійсно заслужив би смерті, тому і я, пане Окрю, ніколи не помру. А й до того ж я гідно винагороджена, я маю цей будинок, сад, у мене є Фредді, жест у бік хлопчини Єговіста, А Марлен, ви бачили Марлен, пане Окрю? «Певно, що бачили, я маю на увазі ту відьму під магазином, яка збирає на собак котів». «Ось так, ось так, усе врівноважується, все компенсується, тепер і до довіку доведеться побиратися, розплачуючись за брехню і підступ. А я, а я маю щасливу і забезпечену старість і буду насолоджуватися нею, коли вас, пане Окрю, вже не стане». Єдина шанса для вас долучитися до грона безсмертних це повідати світові правду. Ви повинні написати справжню біографію Марлен Дітріх, мою власну біографію. І я запевняю, я гарантую вам, ми втішатимемося в земним життям у порядній компанії аж до пришестя. Отакий був мій перший сюжетець, і я гадаю, всім зрозуміло, чому я не можу продовжити ним цю так безвідповідальну розпочату історію. Другий варіант, вигаданий під час нестримного нічного куріння, був ще маргінальнішим. І йшлося б, власне кажучи, не про саму Аліцію, а про її львівського сина, який виявився працівником історичного музею, куди саме завезли б новий безцінний експонат шаховий автомат Кемпелена. Знаменита забавка кінця XVI століття, андроїд містифікація, механічний гросмейстер, що керувався річ Ясна гросмейстером живим, схованим за хитрою системою дзеркал у ящику стола. Автомат цей в різні часи обслуговували різні шахісти, а віденський майстро Альгаєр, навіть кажучи, обіграв самого Наполеона, пересічного, чесно кажучи, гравця, спровокувавши імператора на превселюдний напад люті. Альгаєр Альгаєром. Наполеон Наполеоном, але автомат свого часу користувався шаленою популярністю. І Торок Манекен, фігура якого імітувала гросмейстера за столом, об'їздив усю Європу, тобто згідно з тогочасними уявленнями, весь світ. Молодший Бобик, володіючи неабиякими менеджерськими здібностями, надумав відреставрувати автомат, вмонтувати в нього комп'ютер із найновішими шаховими програмами. Але йому однаково потрібна була людина, яка керувала б кінцівками манекена, тобто брала і представляла б фігури. Тобто так чи сяк хтось мусів би сидіти за системою дзеркал і, дивлячись на монітор, здійснювати мануальне керування автоматом. Для мого героя, який вже давно мріяв потрапити на Захід, а що легально виїхати не вдавалося, а нелегал повинен був би мати трохи більше авантюризму, це був реальний шанс, сховавшись в ящику стола, перетнути всі потрібні кордони і потрапити на землю обітовану. Далі повинні були б різноманітні пригоди переміж з описами шахових партій, але не на рівні Е2-Е4, а як передача певних полів напруги, що виникали б у різних ділянках шахової дошки і, відповідно, в ділянках головного мозку мого літературного двійника. Замкнутий у клаустрофобічних шухлядах, постійно маючи перед очима монітор із статистикою виграшних ходів, Окрю потроху б опановував унікальне мистецтво гросмейстерства, починав би відчувати шахові партії як різновид онтологічної стратегії і позатим сповзав би у латентне божевілля. Випущений на волю в одному з лондонських передмість – він уже не зміг би призвичуватися до нормального життя, не потрапив би індифікувати себе як окрему особистість, автоман-манекен зробився б для нього різновидом протезу, без якого функціонувати було б неможливо. А далі, далі я не розробляв цієї фабули. Надто відгонула вона надмірною вигадливістю і штучним драматизмом. Щодо третього сюжету, бо завжди мусять бути три варіанти, то вважаємо, що це і є третій варіант. Не дочекавшись ані Аліції, ані Фредді, до речі, як він затисався сюди з таким педрастичним ім'ям, я виходжу з будинку і, ігноруючи просторові характеристики винників, негайно повертаюся додому. Там чекатиме на мене новий лист, задресований з такою ж хватською недбалістю. Місто Львів, письменникові Окрю і Ржону, і датований сьогоднішнім же днем. Невгамовна пані Бобик писатиме. Трохи ошелешений, я підійду до вікна і, ніби на півсні, почую з надвору. Пожалуйте на притулок. На притулок пожалуйте? Для бездомних котів собак. Надужоний почуттям нестерпної провини. Я ж бурну з балкона всі дрібняки, які знайдуться в кишені. І той же голос, чи то знизу, чи зі старого Шарпа заведе. Воде Казерми, воде Гроссем Тор, штант Айне Летерна, Оштензін, Зінок, Дафор. So wollen wir uns da sehen bei der Laterne, wo wir steht, wie einst Lillimachlen, wie einst Lillimachlen. Unsere beiden Städten sahen wir einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sonst es sehen, wenn wir bei der Laterne steht wie einst Lillimachlen, wie einst Lillimachlen. Schon rief da der Posten, wir sie sieblassen Zapfenstreich, es kann drei Tage kosten. Kamrat, ich komme ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne äh, wollte ich mit dir gern. Mit dir, Lili Marlin, mit dir, Lili Marlin. Deine Stritte kennt sie, deinen Zinnengang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Lied geschehen, wer wird, bei der Laterne steht, mit mir na der mit der lilie aus dem stillen Raum, aus der erde grund gäbt mich wie in traume deine verliebter mond wenn sich dir neben drehen werde ich bei laterne stehen wie einst lilie wie einst lilie marlen і це триватиме коханим мі читачу на правду вічно